și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Gândurile bune pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui sunt prețuite de el, se bucură de ele, dar nu le înjugă la carul său decât atunci când le potrivim în totul cu adevărul său. Căci înainte de orice este adevărul. Fără adevăr, Dumnezeu nu primește nimic din partea noastră. Întâi adevărul. În credință, în pocăință, în ascultare, în dragoste, în lepădare de sine și apoi în lucrare. Gândurile și planurile noastre bune să le aducem înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciunea să ni le strice dacă nu sunt după voia lui și dacă nu sunt armonizate de plin cu adevărul său. Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Gândul lui Solomon a fost foarte bun pentru că el l-a preluat de la tatăl său David, iar David l-a supus lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit dându-i planul cum să fie zidită casa. Să nu facem nimic fără trimiterea lui Dumnezeu. Adevărul acesta să nu-l uităm. Numele Solomon înseamnă pace sau pașnicul. Numai într-o stare de pace se pot face lucrări mari și durabile. În timp de război nu se poate construi nimic. Atâta timp cât nu avem pace cu Dumnezeu, după care să urmeze pacea lui Dumnezeu în noi, inima noastră nu-i casa lui Dumnezeu, iar noi nu putem face nici o lucrare pentru Dumnezeu. Mai întâi pace și apoi vin toate celelalte. Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar tu, dragul meu, ești și tu cel care zidești casă în inima ta pentru Dumnezeu? Creștin adevărat este numai cel care a zidit casa lui Dumnezeu în inima sa. Să nu ascult de șoapta celui rău, ce-mi zice nu lucra să fii Dar nici când el mă să lucrez, ca să mă gând prin ce am Ajutem Doamne, demnul Tău, Să-L deslușesc de-al celui rău. Nici să lucrez, dar nici să stau, Ci mai voia Ta o vreau. Când voia ta o împlimesc, cu adevărat eu mă smere. Versetul 48 Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Ștefan înălța marele și veșnicul adevăr al noului legământ, întemeiat pe scripturile vechiului legământ, că Dumnezeu Cel care a creat totul din nimic și care este necuprins în spațiu și în timp, nu poate fi închis într-un templu făcut de mâna omului, că El nu locuiește numai la Ierusalim. Ștefan și-a adus aminte de cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos că adevărații închinători nu se vor închina lui Dumnezeu în locuri stabilite de oameni pe pământ, adică nici în Ierusalim, nici pe muntele Garizim, ci se vor închina lui în Duh și în adevăr, pentru că Dumnezeu este Duh și El se află pretutindeni. Ștefan dovedește Sinedriului cu prorociile din vechime că cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. 2 Cronici 6 cu 18 Iată că cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Sau cum zice prorocul Isaia la capitolul 66, versetele 1 și 2 Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea da ca locuință? Ștefan arată limpede adevărul că Dumnezeu nu are nevoie de temple și de ceremonii, ci El cere inima omului ca să-i fie templu în care El să stăpânească. Să mai stăruim asupra versetului. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Iată un adevăr de temelie pe care trebuie să-l știe orice credincios și orice om. Dumnezeu nu locuiește în nimic din ceea ce face omul și nu se folosește în lucrarea lui de nimic din ceea ce s-a născut din om. Mai întâi, omul trebuie să devină lucrarea lui Dumnezeu prin nașterea din nou, apoi este pus de Dumnezeu să lucreze în via sa, să zidească împreună cu el sub călăuzirea Duhului Sfânt la casa lui, la trupul lui Hristos. În felul acesta, lucrarea care se face nu mai e lucrare omenească, ci lucrarea lui Dumnezeu și el se folosește în ea de om ca de un vasal lui. Lucrarea făcută de Dumnezeu se deosebește de lucrările făcute de mâinile oamenilor. Această lucrare poartă pecetea lui Dumnezeu și nu este amestecată cu nimic de pe pământ. Din ea izvorăște lumina și pacea cerească. Dumnezeu locuiește numai în lucrările făcute de El și fiindcă El este Duh, Locuința lui este Duhul omului și fiindcă el este dragoste, locuința lui este dragostea și fiindcă el este lumină, locuința lui este lumina. Nimic din cele la care a contribuit mâna omului nu poate fi locuința celui preanalt, cât de limpede este adevărul sfinte Scripturi. Locuința lui Dumnezeu din inima mea nu trebuie să o fac cu mâinile mele ci cu credința care primește harul adus de Domnul Isus pe crucea Golgotei, cu dragostea și cu ascultarea în totul de cuvântul Lui. Cel înalt locuiește în locuri înalte, adică în cer, să mă las dus de el în locurile cerești și el va locui în mine. Origen zice, ce imagine să atribuim lui Dumnezeu, noi care suntem răsfrângerea Lui? Ce temple să izidim noi când Universul întreg alcătuit de el nu-i în stare să-l cuprindă? Să cutezăm a închide această măreție într-o bisericuță? Nu-i mai bine să-l avem oare în înțelegerea noastră și să-l sfințim cu sufletul? Închinavom Domnului Dumnezeu jertfele pe care le-a creat el însuși. Ba, jertfă plăcută lui fi va mai curând inima curată, o conștiință dreaptă, o credință sinceră. Iar Mihail nu spunea, ne închinăm Dumnezeului nostru trăind fără răutate. Pentru Calvin, finitul, creatul și pieritorul nu este capabil sub nicio formă să participe la infinit, necreat și nepieritor. Calvin a subliniat importanța auzului ca mijloc prin excelență al revelației lui Dumnezeu prin cuvântul său.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 Pentru reformatori, imaginile făcătoare de minuni, moaștele și pelerinajele sunt tot atâtea manifestări de decadență a creștinismului. După cum scrie în Mitropolia Ardealului, din 1987, Bizanțul este locul de obârșie a licoanei. Un teolog ortodox, arhimandritul dr. Casian Crăciun, înălțând învățătura ortodoxă despre lucruri făcute de mâna omului în legătură cu închinarea, zice, cităm, Icoana ortodoxă nu este numai obiect ce reprezintă persoana, în cazul nostru pe Mântuitorul ca pe o anamneză, o amintire, cum ar fi o fotografie sau un tablou, chiar al lui Isus sau al altui personaj, ci loc al unei prezențe, loc de întâlnire dintre Dumnezeesc și omenesc, sacru, fereastră deschisă spre lumea de dincolo, locuirea noastră în Dumnezeu. În fața unui tablou te oprești admirativ, fără să te identifici cu artistul, la icoană, în schimb, domină ceea ce numim perspectiva inversă. Ea ne privește, ea ne luminează mintea. Am încheiat citatul. Deci, icoana este ceva, nu numai înseamnă ceva sau reprezintă pe cineva. Ea este, în învățătura aceasta, ceva viu, care poate ajuta pe închinător în momentul închinării. Dacă Duhul Sfânt, prin învățătura adevărului dată apostolilor ca să lasă lase bisericii, n-a să spună ceva și de mare însemnătate a icoanelor și a altor lucruri pe care le învață cultele mari ca cel ortodox și catolic, arată că omul este mai dotat cu înțelepciune și cu dragoste față de mântuirea semenilor săi decât el, Duhul Sfânt. Cel care crede cu adevărat în Dumnezeu și pe Dumnezeu în ceea ce a lăsat scris, prin sfinții săi apostoli, care au spus limpede să nu se mai adauge nimic la învățătura, nu se mai lasă abătut de alte învățături străine de ceea ce este scris. Filozoful Voltaire zicea, nu trebuie decât să deschizi ochii pentru a vedea că legislatorul creștinilor n-a instituit sărbători, n-a poruncit să fie adorate imaginile și oasele morților, n-a vândut indulgențe, n-a primit impozite, n-a conferit beneficii, n-a deținut nicio demnitate pământească, n-a înființat o inchiziție pentru a-și susține legile, nu și-a menținut autoritatea cu ajutorul securilor călăilor. Am citat din dialogul 16. Tot în acest dialog filozoful amintit spune mai departe creștinismul de astăzi nu se mai aseamănă cu cel din primele secole, cu religia lui Isus. Dumnezeu să se schimbe? Această idee mi se pare o blasfemie. Cum? Soarele lui Dumnezeu este mereu același, iar religia sa ar fi o serie de vicisitudini. Cum? Îl veți face să se asemene acelor guverne mizerabile care dau în fiecare zi de noi și contradictorii. Feriți-vă să mâniați pe Domnul acuzându-l de nestatornicie, de slăbiciune, de contradicție, de ridicol și chiar de răutate. Un istoric francez scria în recunoașterea și stabilirea adevărului general uman, nimeni nu poate să se distanțeze pe deplin de propria implicare în viziune a evenimentelor atunci când formulează judecăți de valoare asupra unor fapte trăite. Adevărul despre Dumnezeu și despre lucrările Lui este numai unul. Cel cu inima curată îl va înțelege și îi se va supune. Cel stăpânit de interese sau de mândrie nu va înțelege, nu vrea să înțeleagă. Încheie meditația aceasta cu o cugetare de-a lui Titul Maiorescu. El a spus așa: Niciodată când cerul este spuzit de stele, în mintea mea nu se înfilipa o cugetare falsă. Să nu iau din ducul meu, oricât le-aș de folos.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 Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă înveți veți voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Vorbind despre împărăția cerurilor, Domnul Isus spunea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un fel de lucruri de pe pământ. Nu putem proiecta însă asupra cerului în mod samavolnic imagini de pe pământ, de noi alese după conveniența și sentimentele noastre, fără să mai ținem seama apoi că mai există și o diferență specifică. Un înțelept scria, Nu există adevăruri specifice, adevărul este numai unul. Când e al tău cu adevărat, e al tuturor oamenilor de bună credință. Adevărul e adevăr numai în cazul în care el se impune cu constrângere interioară tuturor inteligențelor liber cugetătoare. Adevărurile care nu sunt decât ale unui ins sau ale unui grup, nu sunt adevăruri. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Gânduri duhovnicești. Numai cerul, adică numai rânduiala cerească, este locuința lui Dumnezeu. Dacă eu nu primesc în mine, în credința și în trăirea mea rânduiala cerului, Dumnezeu nu poate locui în viața mea. În rânduiala cerului nu sunt despărțiri naționale, religioase, sociale, etc., dacă eu nu sunt deasupra stărilor din lumea păcatului, nu am cerul în mine și deci Dumnezeu nu poate să locuiască în inima mea. Dacă în inima omului trebuie să locuiască Hristos, lucrul acesta este cu putință numai după ce, prin nașterea din nou, omul a devenit o ființă cerească și apoi să locuiască din punct de vedere duhovnicesc în locurile cerești. Pe pământ, adică într-o inimă de pământ firească, nu poate să domnească Hristos. Pământul este locul pe unde umblă picioarele sale pentru a aduce sufletele nemântuite la Harul Mântuirii prin credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce este înălțat este scaunul de domnia lui Dumnezeu și noi, în măsura în care ne lăsăm înălțați de Harul Sfânt, devenim cer, adică scaun de domnie pentru Dumnezeu. Cuvântul ebraic pentru cer este Shamaim, care înseamnă acolo sunt apele. Apa este elementul principal al vieții. Dumnezeu locuiește în viață, El fiind izvorul vieții, și noi, pe măsură ce avem viața Domnului Isus în noi, suntem cer, adică locuința lui Dumnezeu. O inimă odihnită în Dumnezeu este locul lui Dumnezeu de odihnă. Plutarh spune: Lumea este un templu prea sfânt și prea cucernic. Prin nașterea sa, omul este dus în acest templu, nu ca privitor al unor statuițe pe nefăcute de mână omenească, ci oarecum, așa cum spune și Platon, mintea Dumnezească a vrut să-i arate că lucrurile sensibile sunt o copie a celor din lumea cerului. Ce fel de casă înveți zidii voi mie? fel de casă decât cea zidită din pietre vii nu are Dumnezeu pe pământ. Numai cei înviați din moartea păcatului pot fi primiți în lucrarea de zidire a casei lui Dumnezeu. Morții nu pot fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Zice Domnul, care va fi locul meu de odihnă? După cum porumbelul care ieșise din corabie după potop căuta zadarnic un loc unde să se odihnească, tot așa și Duhul lui Dumnezeu a căutat în decursul veacurilor o inimă omenească în care să se odihnească și în care să facă să strălucească o viață plină de dragoste și de sfințenie. Dar n-a putut să o găsească până nu s-a arătat Domnul Isus, care venea să fie botezat de Ioan. Abia atunci Duhul Sfânt a putut să se pogoare peste el în chip desăvârșit și plin de măreție, căci inima Domnului era predată în întregime lui Dumnezeu. Și astăzi Duhul lui Dumnezeu caută un loc de odihnă. El însă nu se poate opri decât într-o inimă plină de credință sinceră și de dragoste, pe care s-o umple în chip desăvârșit cu slava lui. Tu nu vrei să-i dai inima ta ca loc de odihnă pentru Dumnezeu? Domnul Isus, ți-o curățește prin sângele său.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 Nu ascult de șoapta celui rău, Ce-mi zice nu lucra să fii smerit. Dar nici când el mă să lucre, Ca să mă prin ce am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 Împlinesc, cu adevărat eu mă smere. Să nu iau hotărâri din ducul meu, Oricât le-aș s, s de folos,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 dar nici să tau, ci nu mai voia ta o vreau. Când voia ta o împline, cu adevărat eu Al tău, tu mai răscumpărai. Tu ești al vieții mele, bun păsăr. Păzește-mă pe munt, dar și în voi. Să-ți fiu necontemit folositor. Ajută.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 What is corpo